Свелой помолимся за тобою Господи. Иду к тебе, Господи. Читание из Святого Евангелия по Марку и Матфею. Слово тебе Господству. Dovedu tebi sina svojega u kome je duh nemi I kad god ga upati lomi ga i penu bacajš krguće zubima i suši se I reko kučenicima tvojim da ga isteraju i ne mogoše A on odgovarajući reče O rode neverni dok leću s vama biti Dokle ću vas trpeti, dovedite ga k meni i dovedošega k njemu i kad ga vide duh, odmah ga stade lomiti i padnuši na zemlju valjaše se bacajući penu. I upita oca njegova koliko ima vremena kako mu se to dogodilo, a on reče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 I odmat poikavši sa suzama govora še otanete ta. Vererujem Гподe, pomozimo men neverju. А Иus, videši da se steče narod, zapreti duchu nečisto me govoreči mu, Duše nemmi luki, ja ti zapovedam. Izići će iz njega i više ne ulazi u njega. I povekarši i lomivši ga vrlo izići će i bikao mrtav tako da mnogi govoraku umre. A Isus uzevši ga za ruku podiže ga i u I kad uđe u kuću, pitahu ga učenici njegovina samo, zašto ga mi ne mogo smo isterati? I reče im, ovaj se rod ničim ne može isterati, do molitvom i postom. I izvišavši odande, iđahu kroz Galileju, I nekde li da doznaje, ručaše učenike svoje i govoraše im, da će sin čovečiji biti predanu ruke ljudi i ubit ga. I kada ga ubiju treći dan, vaskrsnu će. U vreme ono, za Isusom iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz te kapolja iz Jerusalima i Judeje i iz preko Jordana. A kad on vide narod mnogi, pope se na goru i sede, i pristupiše mu učenici njegovi. I otvoriвши usta svoja, učaš i govoreći: Blazeni siromašni duhom, mireniji je po kralstvo nebesko. Blazeni koji plaču jer će se utešiti. Blazeni krotki jer će naslediti zemlju. Blazeni gladni i žedni pravde jer će se nasititi. Blazeni milosti vjerni će biti pomilovani. Blazeni čisti srca jer će Boga videti. Blaženi mirotvorci, jer će se Sinovi Boži nazvati, Blaženi prognem i pravde radi, jer je njihovo carsko nebesko. Blaženi ste, kada vas sramote i progone, I lažući govore proti vas svakojake rađeve reči zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. i sestre ovih dana ovim našim vremenom prostorom i obratiši pažnju na atmosferu i na ritem i tempo življenja zapitali smo se kako je uopšte moguće da čovjek i ljudi koji žive u takvom ambijentu, uspjevaju da odvoje vrijeme, da odvoje pažnju, da odvoje voljom, da odvoje srce i da ga prinesu gospodu. Kad kažemo da ga prinesu gospodu, mislimo na istinsko prinošenje ne falsifikate, nego istinsko prinošenje kroz svetu božanstvenu liturgiju. je ovo mjesto na kojem se nalazimo, braće i sestre, ova služba koju počeoje smo blagoslovom Božim, to je služba u kojoj mi sebe Bogu prinosimo. I sve svoje, sami sebe, jedni druge I sav život svoj Hristu Bogu predajemo kroz ovu službu. Ništa, braće i sestre, ne ostavljajući. Sem ono što ovom mjestu ne pripada i što čovjeku ništa ne treba. Mislimo na grijeh, na strasti i na zle duhove koji vise zakačeni za naše srca, i žicama, na strasti. Zaista strast i džavo ovdje nemaju mjesta i njih Bogu nećemo da prinesemo, nego se trudimo da ih odsječamo od sebe, da ih se oslobodimo. Opet uz Božju pomoć. I oslobodioši se braću i sestre, a oslobađajući se kroz Svetu crkvu, mi sebe, Hristu, Bogu, prinosimo, sav svoj život. Zbog toga bi trebalo da smo ovdje. Nadamo se da je veći dio nas ipak iz tog razloga ovdje na ovom mjestu. Čudesno mjesto. Ali evo prije da smo usumjali da li je uopšte moguće danas Da ljudi na takav način doleze u hram, pa se vrlo često zapitamo, ima li uopšte smisla ulagati ikakav trud, da nije možda bolje začutati, bolje se zatvoriti, povući, pa šta Bog da? Sumijući da se možda bespotrebno izliva snaga, možda uzavudno trudimo možda i neblagosloveno trudimo, možda je bolje pustiti neka ide kako ide. A sa druge strane vidimo da zaista postoje ljudi koji sebe Bogu prinose. Pozbiljno, koji se mole gospodu, kako kaže liturgijska prozba, svim srcem svojim. I treba da znamo, braći i sestre, da ova služba traži čitavo srce. Ovdje ne možemo doći samo sa rezervnim točkom, braći i sestre. Ovdje ne možemo doći samo sa jednim dijelom našeg automobila. Ovdje dovezimo u full opremni, dovezimo kompletni, dovezimo svim srcem, Bogu da se pomogli. I bi tako bilo, braće i sestre, mi bismo srcem i primili blagoslov, mi bismo srcem primili nebeski dar, nebesku božansku blagodat. Tako da treba znati, ako već to nemamo, ali treba znati da liturgija traži šitalog čovjeka, traži njegovo srce, svo srce. Nije lako. Zaoisto danas nije lako. I zabijali smo se ili moguće da ljudi to uspijevaju danas s obzirom da žive u vremenu koje je naopako, koje je sve agresivnije po pitanju vjere, po pitanju vrline, po pitanju svetosti, sve veći agresivni moral, razvrat i otvorene pojave e, demonskih sile. A jeste, braće i sestre, moguće i mi smo sljedoci svega toga. I onda dolazimo do one istine koju izrekoše usta Božija, da onaj koji je u nama ima veću snagu od onoga koji je u svijetu, kad kažemo svijet, mislimo na pokušaj postojanja izvan crkve. To, je, to se jednim imenom naziva, jednom riječi opisuje kao svijet. Kažemo svijet, mislimo na život izvan crkve, bratvi sas. Pokušaj života, to ne može biti život. A snag tom svijetu daje džavno. Nemala sila ako smo odvojeni od izvora istinske sive istinskog života. I zato Gospod kad reče da je onaj koji je u nama, koji je u vama, kako on reče, misleći na svoje vjerne sledbenike, učenike, svoju vjernu, strpljivu, pratnju istinske hrišćane, hrabreći znajući da će se kretati kroz svijet, A vetinski svijet, da se ne uplaše, jer nejednom doći će do ivice očajanja, nejednom posumjavši je li uopšte moguće održati se na nogama, je li uopšte moguće izdržati do kraja u ovakvim uslovima, kroz šta vjerujemo, proveze i današnji hrišćani, pa neki i od onih koji se sabiraju u ovim našim svetim hramovima, pomisle je li moguće u ovakvom svijetu živjeti po voli Božjoj. Jeste, braći i sestre, i vi ste upravo svjedočanstvo, vi ste upravo mučajnici Hristovi. Svjedoci kristovi kad kažemo mučajnici, i svjedočimo, braći i sestre Ako smo ovdje na pravi način sabrani, a vjerujemo da jesmo, makar u trudu i namjeri, mi svjedočimo istinu Božju, mi svjedočimo istinu tog Boga, svjedočimo da su njegove riječi istinite i silne i da i danas djeluju. Onaj koji je u nama, bratvi i sestra, od svetoga kreštenja, on je jači od onoga koji u svijetu. A da nije tako, mi ne bismo mogli danas da se seberemo, zaista ne bismo. Mi monasi i najmanje svjedočimo. Naše svjedočanstvo i trebalo da bude pojavljeno na jedan drugačiji način, ali ajde sad da se ne bavimo tom temom. Htjeli bismo da obratimo pažnje na svjedočenje ljudi koji žive u svijetu, mada i naš manasir je zarlonio u svijet i funkcioniše u ambijentu gradskom. Ali htjeli bismo da obratimo pažnju na vaš podpik. Mi vidimo zaista da je Bog jakši od onoga kroz svijetu po tome što daje vama snagu da odvojite vrijeme Bukvalno vrijeme, jer danas je braći i sestre podvijek odvojiti vrijeme, zato što duho svijeta ne da, braći i sestre, ni jedan sekund Bogu da se posveti. Imate većinu ljudi koja bukvalno ne uspjeva jednu sekundu pažnje da odvoji i posveti gospodu. Potpuno zariveni u sujetu, u mnogo brižije, u duhovni metrži a duhovni metež je prostor satanskog djelovanja. Nijednu jedinu sekundu da posvete Bogu svome, sudiji i spasitelju. Nijedno osjećanje srca da podignu i ocu Nebeskom da posvete. Takvih ljudi je danas, broći i sestre, mnogo. I u takvom ambijentu živjeti, krećući se među takvim ljudima, pritom ne odsuđujući ih, Ali ipak, znajući da ta atmosfera ima snagu i da djeluje, takvo raspoloženje, odnosno neraspoloženje, takav ambijent bezbožništva, ima silu. I vi uspjevati, pored svega toga, da odvojite vrijeme i da dođete u sveti hran, da odstojite svetu božansku službu sa velikim naporom, što kaže naš otac, znaš kaže... Bratije naše, oni stoju u hramu, mi u ovu možemo malo i da se krećemo, pa malo u ilu, malo desno, vhod, jedan, drugi, ima nekih radnji, ne stojimo svo vrime u mjestu, a narod čitavo vrime stoji u mjestu. Nije to mali podrik, braći i sestri, a služba se ponekad poduži, pa potraje sat, dva, tri sata, treba stojeti u mjestu i to u 21. vijeku kad je čovjek postao prvo nestrpljiv kad se jako brzo krećemo kad nemamo mire kad nas mjesto ne drži od nas se traži da stojimo u mjestu 2-3 sata to je broći sese novo situaciju to je zaista podvig ali podvig u kome ne koristimo ljudske snage naše snage jer to je potpuno nemoguće broći i sese nego kako do toga dolazimo blagodaću Božijom. Blagodaću Boga našeg braća i sest. Gospod od nas traži namjeru, traži prisustvo, ne traži silu, jer on zna, kao onaj koji nas je stvorio, kao onaj koji zna naš problem, naš pad, naše nemoći, naše srasti, da mi to sami ne možemo. I ne traži on to od nas. On traži da dođemo, da dođemo sa vjerom, Sa blagodarnošću, sa poštovanjem, sa strahom, a silu će on da da. A kako daje gospod našu silu, braći na razne načine. Bukvalno smo obkoljeni njime, braći i sest, u svetoj liturgiji. I ne samo njime, mada on svemu život daje i svima silu. Okluženi smo i svetim angelima, braći i sest. Jer mnogo je ovakše stojati u hramu ako pored tebe stoji tvoj angel čuvar. A pored tvoj angel čuvar stoji angel čuvar onoga koji stoji pored tebe. Pa tako redom imamo ljude izmiješane sa angelima, s tim što na svetoj liturgiji, I u svetom hramu, za vrijeme svete božanstvene liturgije, nisu prisutni samo angeli, čuvari, braće i sestre. Prisutne su sve nebeske vojske, herovimi i serafimi. To su naši sveti oci očima gledali, braće i sestre. Vidjeli su Kako je oltar hram ispunjen nebeskim silama. Zašto? Zato što je vladika angela, car angela položen na svetom prestovu. Zbog čega? Zbog ljudi, braće i sese. Zbog kojih ljudi? Zbog nas koji smo se ovdje sabrali. Sam Bog ovdje zbog nas. I angeli su tu, braći sestre, da prisustuju tom čudesnom činu, domostruju spasenja, gdje Bog spasava čovjeka na čudesan način, dajući mu mogućnost da se sjedini sa njim. I u tom jedinstvu da bude spasen, da bude obožen. Ta istina, braći i sestre, to je ono što daje vama snagu, i vama i nama, i svakom pravoslavnom Hrišnju, daje snagu da izdrži, i ne samo da izdrži, nego i da napreduje. I kad vidimo ovaj metež oko nas, ova tajfunska kretanja grijeha, ovo sve više otvoreno ugodilo, Ogromnih dimenzija, strašnih poremećaja i izopačenja, strašnih deformacija i mutacija ljudskoga roda, imamo, braće i sestre, u crkvi našoj mogućnost, držajući krv Božiju, držajući tijelo Božije na dlanu i stojeći okruženi tim ludilom, da se imamo snagu da imamo jaku kopvu duše kako je naziva sveti apostol Pavle a to je vjera naša to je nada naša to je i ljubav koja svijedi prema Bogu koji nas zavolje i svoju ljubav žrtvom posvjedoči i dan danas svjedoči i ovom svetom litorijom svjedoči koliko nas voli i na isti način Kao što je svjedočio svetom Jovanu Vestičniku i svetome Savi evo i danas u ovom gradu, u ovom hramu svjedoči da i nas voli braće i sestre na isti način jer nam daje isto tijelo i istu krv koju je davo i svetim učenicima i svetim apostolima i svim svetim ocima. Ta misel, braće i sestre, ta vjera, ta nada i ljubav, srca, to je ta snaga koja je jača od svijeta, od duhovoga svijeta, koji nadahnjuje strasni život i uvodi u grijeh, a iz grijeha u smrt, ako smrt u zajednicu sa satanom i demonima. Zato treba, braći i sestre, nastaviti sa ovim trudom, nastaviti sa bušenjem srca. Nađi ćemo vodu u njemu, braći i sestre. Kao što i ovdje tražimo vodu, bušeći, pa je nađemo, tako i u dubinama našeg srca postoji izvor vode žive. Blagodati Božje, izvor koju je otvoren u nama, na dan kad smo postali hrišćani, na dan kad smo se krstili u ime oci i sine i svetoga duha, na dan kad se duh sveti, kroz svetu tajnu miropomazanja, uselio naša srca, u sam centar srca i iz njega svaku nečistotu. Mi, braći i sestre, postom, molitvom, mi ovim stajanjem u svetoj crkvi, na svetom bogosluženju, sad, 2, tri, 4, pet, bušimo naše srce vjerujući da tamo ima voda živa, koja teče i vodi nas u život vječnog. Izvor koji ne može da presuši, braće i sestre, izvor nadnebesni, Je ta voda nije iz zemlje, nego iz nje dara očevi. Zapamtimo to, braćijo sestre, ovo nije samo lijepa priča, ovo je istina, braćijo sestre. To je ono carstvo nebesko koje je unutra u nama. Ta Josus se daje čovjeku današnjice snagu da nastavi, da se kreće, da se podvizava, i ne samo da mu daje snagu, nego ga čini snažnijim, neuporednjivo snažnijim od duha ovoga svijeta. Mnogo jači Čini ga do te mjere jakim da je spreman sve da da za vjeru, sve za Hrista, a Hrista ni za što. Dok može u svijetu da se živi, na taj način može. Čim svijet bude tražio od nas, da mu damo ono što je Božje Tada krišćani reaguju, braći i sestre, kao lavovi, kao junaci, kao mučenici naši sveti. A oni su znali, braći i sestre, da je ta vrijednost najveća vrijednost i da nju ne smijemo zamijeniti za bilo šta drugo. Taj osjećaj srce nam daje snagu, jer srce, braći i sestre, Ono hoće to. Ono će te pokrenuti. Ono će ti dati silu za koju sad i ne slutiš da je imaš. Samo treba biti strpljiv, treba biti podvižnih braći i sestri. A jedan od elementa pravog podvižnjištva je trpljenje, postojanost, strpljenje i postepenost. Sveti otac naš je ovom vesvičnik koga danas proslavljamo na vaseljenskom nivou veliki učitelj crkve zato ga crkva i diže danas ovako visoko da ga svi vidimo da se zna ko je i čemu je učio upravo je braći i sestu u svojim spisima govorio o tom bušanju srca odnosno borbi protiv strasti ...koje ne dozvoljavaju da se napajamo čistom vodom, nego hoće da nam daju lažnu tečnost i lažnu vodu, braći i sestre, koja samo raspaljuje želj za grijehom, želj za svijetom. I divno izloži u svojoj vestici metod pušanja srca i otvaranja tog izvora besmrtne i žive vode treba veslicu naći, treba je i pročitati. A jedan od njegovih, podvižnika žitelj Sinaja, koga smo proslavljali sveti Georgije, Sinajski, doživio je braće i seste ono što i mi doživljavamo na sličan način. Dozvolite da i o tome kažemo samo nekoliko riječi, jer je to mnogo važno za današnje vrijeme i za nas same. Kao sinajski monak i u, u dubokoj starosti, blizu 90 godina ne i preko jedne noći, tačnije pashalne noći u svojoj sinajskoj keli u šestom vijeku, poželio je da bude na Vaskršnoj liturgiji, na grobu gospodnje u Jerusalimu i da se tamo pričesti tijelom i krvlju gospoda Vaskršloga. I znate šta se desilo, braći i sestri? Angel gospodni, možda neki od onih koji se nalaze i u ovom hramu danas, uzeo ga je i u magnovenom trenu, premio sa Sinaju Jerusalimu, na koja se u to vrijeme prelazila, za 20 dana pješačenja u magnovenom trenu, našao se u oltaru Jerusalimskog hrama pored patriarka Petra Jerusalimskog i pričestio se braću i sestri. I pita patriark Petar svoga saslužitelja Mimu, otkuda ova java ovdje, kad je stigao? A Mina kaže, ne znam sveti Vladiku i ja ga tek sad vidim. Posle sveti liturgije, posle pričašća, kaže Patriar Pavi da ostane i da bude sa njima na prazničnoj trpezi. A sveti Georgije Sinajski reče na Sinajski način neka bude volja Božija sveti Vladiku. Poklonivši se grobu gospodnje opet angelom biva velikom brzinom prenešen na Sinaj u svoju keviju Sinajsku. Poslije su ga tražili, nisu nigdje mogli da ga nađu. Da pa je Patriarh svao pismo, svao i zaslanstvo Faranskom episkopu Sinajskim starcima da se raspita jer se malo našao i uvrijeđe kako ga nije Georgij ispoštovao. Da ne ostane s Patriarhom. I posle su starci govorili, ubjeđivali ga, a i sam Georgije, da on 70 godina živi na Sinaju ne ga ni jednom. Taj čudesan događaj i sestre govori o tome koliko je važna dobra potreba srca, dobro želja srca. Ako sam na poslu Ako sam u takvoj životnoj situaciji, da ne mogu, ne u Jerusalim dodem, nego danas sve češće ni na liturgiju, ne delom. Treba, braće i sestre, pojačati molitvu, treba podstaći srce da vapi gospodu. Jer ovaj hram, braće i sestre, zapamtimo to, ništa manju svetinju nema pod Jerusalima. U ovom hramu pričešćujete se tijelom i krvlju vaskrsljoga gospoda. Tako da želja da budete na svetoj liturgiji, to je kao da budete na vaskrsnu noć u Jerusalimu. Potpuno isto. Zato što se isto tijel i krv daju. Zato, ne treba da želimo da budemo u Jerusalimu, ako Bog da, neke blagoslovene. Treba da želimo, braći i sese, da budemo nededom na liturgiji, da se pričestimo tijelom i krvom. Ako ne možemo da izađemo iz tog okvira, iz tog kaveza, u kome nažalost prvo često živimo, treba se moliti gospodu. A Gospod ima mnogo načina kako da nas jako brzo dovede u crkvu i stavi pred svetinju tijeva i krvi da bi nam se dao, da bi nam život u srce ovio. Tako i mi, braći i sestre, ištimo od Gospoda da nas udostoji da se do poslednjeg daha pričešćujemo prečistim tajnama tijeli krvi. Molimo vi da nas udosti da ne propuštamo sve te Da budemo redovni na njima. Budimo spremni, braće i sese, da podredimo sve druge obaveze, poslove, planove tom velikom nebeskom planu, tom domostruju Božje. Planu Božje koji nas, braće i sestre, ima koji hoće da nas uvede u carstvo nebesko. To nisu male stvari, braći i sestre. Nisu ni jehtine, jer su skupo plaćene. I ovo što mi danas stojimo, ovaj termi koji imamo u crpi, braći i sestre, to je neko platio, znate, ne bismo mi ovdje mogli da stojimo da neko nije platio termin, jer mi stojimo u dvorani Božijoj. Neko je platio ulaznicu Neko i platio termin, a ko i čime? Platio je sin Boži, braći i sestre, svojom skupocjenom bogočovečanskom krvom. Ljubav ljuga osveštao i nas poziva da dođemo da učestvujemo. Besplatno, braći i sestre. Samo stajanje u hramu besplatno, pa je veliko. A kamo vi, ako nije samo stajanje, nego ćemo i prići na poziv, uzmete jedite i primiti samo to tijelo i samu hrećusnu krv. To je, braća i sese, nešto što ne smijemo da ignorišemo, ne smijemo da potcijemimo, ne smijemo da zaboravimo. To je, braći i sestre, naša potreba, to je hleb naš nasušen. A sve ostalo Bog da nam da kad treba i koliko treba. Ono glavno već ovdje imamo, a ono sporedno. Ako treba, daće se, ako ne treba, neka ga. Nećemo ga ni tražiti. Ištimo, braći i sestre, carstvo nebesko i pravdu njegovu u crkvi našoj svetoj, kroz svete liturgije, kroz svete praznike, kroz svete tajne, a sve ostalo će nam se dodati, jer zna Otac naš šta nama treba. Njemu neka je slava sa sinom, njegovim jedino rodima, gospodom i spasom našim Isusom Hristom, i dukom svetim, i sada i uvijek i u Jorkove, amin.